Цікаво було довідатись, що робить і що думає робити повстанчий центр, до якого Орел готовий був поставитися з повною лояльністю і карністю. Нарід не сміє і не може ніколи погодитись з більшовицьким наїзником, вважав отаман. Одні гинуть із руки ката, інші стають їм на зміну. Місцевий кермуючий осередок, який виріс із матірного пня народу, має багато більше значення, ніж імміграційний уряд, що є тільки морально-пропагандивним чинником. Зваживши всі за і проти, Орел вирішив разом з отаманами Голюком і Хмарою затриматися на кілька діб у цій місцевості і дочекатися Кривого. Може, тим часом з'являться отамани Лихівський Лісовий, які в умовлений день не прибули на зустріч. Якщо ж виявлять червоні – то сили трьох відділів мало би вистачити, щоб їх відбити. Оскільки отаман Байда Голюк мав знайомих і прихильних селян на хуторах, що лежали в 15 кілометрах на північний захід, вирішили, щоб полегшити проблему харчування, що він від'їде, а 28 серпня повернеться. Хто ж знав, що Червоне Командування вже виявило присутність повстанських загонів і розпочало масштабну операцію, яка мала на меті ліквідацію Подільської повстанської групи? День 26 серпня минув спокійно. Повстанці не помічали планомірної концентрації ворожого війська. Вранці 27 серпня отаман вислав у всі боки стежі. Вони й повідомили, що навколо повстанців діється щось підозріле. З різних боків у район Вовковинців напливає все більше піших і кінних червоних частин. Розміщуються по селах і нікуди не виїздять. Вже прибули кінні полки 1-ї і 2-ї дивізії Червоного козацтва та 24-ї Самарської дивізії. Телеграфіст зі станції Вовковинці передав, що з Одеси прибули... Квартирункові відділи двох дивізій піхоти. Більшовики заявляють селянам, що в цьому районі будуть маневри. Коли Гальчевський дізнався про піхотні дивізії з Одеси, згадав про Кривого. Чого ж все ж він поїхав у Одесу? Надвечір 27 серпня Отаман довідався, що у трьох кілометрах на південь від місця постою повстанців на одному з хуторів спинився на нічний постій відділ комісара Каші. Розвідка Каші заскочила на сусідній хутір, де перебувала дружина Отамана. Більшовики провели ревізію, шукали повстанців, допитали й Марусю, хто вона і звідки. Це змусило Орла о поїхати з кількома козаками, щоб негайно перевезти Марусю на хутір заможного селянина Рабова. Чи знав Орел, що ця коротка нічна зустріч з Марусею буде останньою в його житті? І чи відчувала Маруся, на порозі яких випробувань вона вже стояла? Її ж ночі повернулись до штабних сотень. Отаман хмара не спав. Він звернувся до Орла з проханням дозволити провчити кашу. Думаю, що не зашкодить показати червоним, що ми не боїмося їх, відповів Гальчевський. Приділивши до четвертої кінної повстанської бригади сотню Ониська Грабарчука, Орел дав хмарі кілька порад, до кого на хуторах звернутися за інформацією про розміщення червоних, як краще їх заатакувати повідомив, що найближчі відділи кінноти інших частин розміщені в 10 кілометрах. Поки вони прискочать на допомогу, відділ каші, який становить 150 шабель та 50-60 піших разом з кулеметною командою, має бути розбитий. Окрім того, Орел вирішив, що коли вечірнім потягом 28 серпня з Одеси не прибуде кривий, нічним маршем відділи терміново виходять з обсаженого району. Бій проти загону більшовицького комісара Каші тривав не більше години. Повстанцям вдалося несподівано заскочити ворога. Та все ж Каші і багатьом його бійцям поталанило втекти. Хмара і Грабарчук приїхали задоволеними. Четверта повстанська бригада втрат не мала. До того ж привели 10 трофейних коней. Було й здобуто кулемет. Вірний своєму принципу, Орел змінив дислокацію. Повстанці на денний постій стали ближче до вовковинців у густому переліску на узбіччі горба оточеного підковою багна. Отаман суворо попередив козаків бути в бойовій готовності й приконях. Коли господар знаходиться коло свого бойового побратима, той спокійний і не видасть відділ іржанням. На останньому подиху. Близько восьмої години ранку, 28 серпня 1922 року, дозорець побачив ворожих вершників, які у бойовому ладі їхали по той бік багнистої Луки. Кіннота праворуч почувся його приглушений голос. із протилежного боку.